Eguerdion Gabo Nongi Torrimu Gamers podcastera Badak ez dute, bideo jokoen podcast talde batetikan Eta bestetikan, ba, daiertz eta bi Mintza Praktika Partikularra Ni brutal nahezu, eh, Bartzalanatek Eta irundik, ba, daiertz dugu, kaixo daiertz Kaixo brutal eta kaitzat nahi Nola diren gauzak, ba, eee, ba, bueno, ba Batzutan ba hori, agendagatik gatik ta hori ez dugu koen ziditzen Eta dugu grabatu Eta nola diren gauzak, ba, langileen egunan grabatzen nahi gaila Bai, <risa> bai. O da runa espatzan gmarko ginateke. Bai, bai, bai, bai. Gure klaseari traizio ikaragarrien dugu. Baina bueno, ba horrela dira gauzak, ba ba podcasta grabatu banibedu, nei badugu, ba horrelakoekin badira. Gaur, ba entzuten analizateren musika, nere gustatu utzi da le disco hau. Taldea Erdling izteneko taldea dugu, dela ba dirudinez Alemaniarrez eh ba en lurtar hitza o, o lurtarra da bere bere zulpena eta ba ba bueno, ko, e, imaginatuko duzuten bezala, ba Alemaniatik datorren taldea da. Eh olak, gustatu zaiztaren horrelako ba noraiteko nastura da itendu, elektronikoa, horlakoificat heavya, baina ba Ramsteinen estilo hori ez, ahots oso oso oso eh, sakonak eta eta gustatu zai disko hau, disko berria da kaleratu dutena e, eta, ba, bueno, entzutena izateena bestia ba, diskoari izena ematen diona deus, hola, ba, bueno ez dut, eh, ez dut ulertzen aleman errez, baina diru ez, ba eh, ozea, abestien izena eh, hartuz ba, suposatu izango dela ba, religioarekin zerik usea duen eh, diskoa Hor izan da, ba, e, komentatu behar dute gai, azte honetan aztera dela ere bai, ba, e, ba, disco bat, eta hau, ez nuna ezagutzen, e, deitu diote, eda elkarrizketetan eta bla, ba, e, peruko abanteazia edo hor lako zeo zer deitu diote, ez? <laughs> Taldea edo, bueno, diskoa, diskoa, hobe, izan da, ba, e, Marcel Berrand musikalariak e, komposatutako diskoa dugu, Eta ba bueno, bizati bit bi biza alde ditu aurreko urtean aterazena ira et, ira i sacrificio eta aurten bera reklamata libertad eta ba ba bueno, ikusita ta bestien eh o sea, letra, e, da. Ehm izen iztenena ikusita ta bar ematen dolako disco kristagoa, baina gero oh, ba hasta aquí de sorpresa están dando enetzako, zeren oso ondo oso entzungarria da eta otsako oso ondo daude. Eta, ba, nik ez nuen ezagutzen horrelako ba, ba, ez dakite, ba, antasi alternatiba bat, eta batez ez zere, ba, gaztel erazez. Beraz, ba, bueno, ba, biztatxo bat eman nebozute, ba, ordaokazute, e, bihatzoma biat, azute, ba, Youtubean aurkituko zuten memoriaz az duen despertar, da, proiektorin zena, eta, ba, reklamatu libertat, kuriosoa, e, kuriosoa bintzat. Eta, hau esan da, ba, nebozu, e, pasatuko gera, aste honetako, ba, aste honetan atera diren e, ofertak eta bar, e, pixka eta aipatzera, Eh, batetik, badakagu Google Playen Kingdom Rush Origins, nik hau ez dut jolaztu, eh, suposatuz zango dela olako tower defense bat, non, ba, bueno, etxaiak bide batetekan etorriko do, et, etortzen dira, eta, ba, bueno, gukera sobarko dugu, ba, ba, fasea pasatzeko, eta, bueno, eh, orain txabertan, grabatzen dugu momentu honetan, ba, eh, jokua doan dago, baina normalean, ba, iru-irurogei iru, iru, iru, iru eh, euro balio du, beraz, ba, bueno, o, ba, eskintza, naiko interesgarria. Bestetik ere bai, ba, e, loun lijak errizeneko aplikazio bat, e, hau nahiko maiz agoten da deskontuan edo doan, nik bintzat ba, duela zakitez, urte bat ola hartu nun, lortu nun, eta honetan berriz, ba, doan dago, beraz, ba, bon, orduak azote beste bat, Ez eh, keintzan dagon joku bat nahiko, nahiko kritika onak dituen Eta bar eh, Bai mobileko joku, moldaketan Eta baita ere ba, ordenaga joan eta konsoletan Don Starf Pocket Edition joku dugu Hau da bizkat ba, Superbidentzea joku bat non, eh, ba, bueno, ba, Gu ingurunearen aurka Jolastuko dugu ba, Materialak lortu barko ditugu Crafteatu eta horrelako zeak Eta bueno, ba, normalean eh, Lauberroita marre eurotan dago Horentxe bertan eurota marrean Beraz, hor ba, bon, da kazute, hor lako jokoa gustatzen bat ezkizue. Nei nahiko txarrezaten ez hauetan, beraz, ba, ba, ez dut nere demora galtzen hauetan. Baina, hor bon, da beste alternatika bat. E, beste joku bat ere bai horkitu, eta, bueno, bizualki nahiko polita iruditu zait. Dela, e, Hero Siege Pocket Edition izenekoa, e, normalen sortzi erudan dago, momentu honetan bat irurogeita marrean. Eta, ba, jakan eslase ematen du hor lako, ba, Diablo bat, ba... Ba graf, bai, da esan dezakegu, dela bai, pikselar diablo bat, ez? E, bai, letrak eta hori bizkat kalkaku, kalkatu hituzte, eta, ba, bueno, naiko kurioz egin dituzte, eta nahiko polita, beraz, ba, kazute, beste alternatiko bat. Eta, ba, te, e, o sea, terrorean enfare, e, fan bazarete, eta olako beldurrezko jokuak eta pelikula guztazan bazak duela, ez dakitaz, urte pare bat, modan jarri zen e, backrooms izeneko joku bat, non, ba, bueno, horre... Historia da, ba, bueno, e, per, protagonista ba olako mm, atzeko gelatan edo eh harrapatuta gelditzen da. Atzeko gela da pixkat e, kontzeptu bat non eh esan dezagu, ba atzean dagoen e, zeo zer, Eta ba, bueno, da pizkat, e, ba, Slenderman eta horlako jokoak gustatzen bat zaizkizu, ba hor ba, da kasute Backrooms. Bere momentuan nahiko atrakzio izan zuen eta eta gainera ba bueno, historia eta bar eh da, eh no gezurreko historia, fanfic, ez dira. Ba bueno, eh ba, aldean ba fanfic eta horlakoa pilo bat atera dituzte honen ideia onen inguruan. E, in eta ba bueno, horlako ba, jokoak Guztatzen baiz ezkizu, eh, ba, momentu honetan, backrooms hauk, Androideko eh, Google Playen, ba, badaukazute, eh, doan, normalean, ba, iruro gehixen eh, aurkitzen dugu. Ordena gaidura pasatuz, eta hau eskaintza hau ezin duzute pasatu ordenagailuan jolasten bazarete, eta ez badauk, ja, zai ezan goletzatak ez ezatea, baina badaz, baire, portal bat eta bi, momentu honetan, eskaintzan daude, hau, joko hauek, normalean, ba, nahi komaizagoten dira eskaintzan, Baina, ba, momentu honetan, bai, bat eta bai bia, e, euro bat baino gutxigo bali dute, eta, ba, ba joko ikaragarriak dira, e, puzle jokoak gustatzen bat alde alde batetikan, eta bestetikan ere, bai, bai, historia potentea duten jokoak, ba, ba, estimen, e, ba, portal bat eta bi, ba, biak euro bat baino gutxigo, e, bai euro baino gutxigo bali dute, eta, ba, izan bai, baratuz bai edo bai. Eta eta aztergile gorditu zait. Ah bai, eh honetan, eh Breathage izteneko joku bat, eh e, ba jarri utze doan. Eh, e, Epic Storen, ba Fortniteko dendan. Eta ba, ez dut jolastor indikan, ematen du horrelako horrelako abentura bat, lehen pertsonan jolasten den aventura bat eta ba ba bueno, grafikoke nahiko curioso ematen du, badau, ematen du badauk bere elementu krafteo elementuak eta bar Eta, ba, bueno, ba, e, ostea, epikeko denda izate mazute, ba, beste joku bat duan zuen sakara. Eta azkenik, ba, bueno, ba, beti bezala, ba, humble bandel eta horrelako huekunetan beti daude eskaintzak Momentu honetan, ba, bueno, shooter eskaintzak aurkitzen ditugu, aurkizan ditugu ere bai noreiteko, ba, ba, espata eta magiako eskeintzak ere bai, baina, ba, bueno. Eh, hor sartzen mazate jambel bandelen nadibidez, edo fanatika, ledor lako guegunetan, ba, e, azte guztetan daudezkin zentzak, beraz, ba, ba biztatxo bat hem, hem, emam nahi badozute, ba, hor daukaz dute beste aukera ere, bai. Eta, ba, hazi baino lehen ere beste bagozat komentatu nahi nuen, baina lehenengo musika pixka bat. Azakit musika ezagutu duzun, da aherz? Ez, ez, e, identifikatzen xeiatu nahiz, baina ez, ez nes gauratu. Ba, bueno, bideojokokin ez da ikusiadauka, aste honetan egon ez ikusten Super Mario Bros. pelikula. Aaaah. Gomenda garria, guztiz gomenda garria. Super Mario nientzaleak izate mazarete, bideojoku nientzaleak orokorrean eta batez ere, ba, ba guztela ez, da aherz eta bideu dela, ba mil millenial, early millenial bazarete edo ba ez zinduzute galdu pelikula e, ikaragarri eruditu zait e, komentatu behar da, ba, umeentzako pelikula bat dela, eta hau gustatuko kulitza e, ba, jakitea baten-baten, e, zera iritzia, e, bere seme alabeekin bazinera zinera joate, eta berre nola bizi duten, baina, ez amazela, ba ba E, early millennial bezala ba, iruditu zait. Ikaragarria e, baduzka olako ba, ba, referentzia pilo bat, omena, omenai pilo bat, eta ba, musikal detekan iruditu zait dela ikaragarriare baiz, zaren, ba, bueno, e, beti ari dira olako ba, ba, referentziak egiten, e, ez dakit, e, oso, oso ona iruditu zait. Brian Tyler, da dirudinez komposatzaia, eta esamazera, ba, ba, asko gustatu zait, eta ez baduz du ikusi, Gomendatzen dizut, baina oso biziki, eh? Ikaragarria. Mom Momentoenetan zinen dago, baina ba, interneten bilatzen baduzute, ba kasualki doan aurkituko duzute segurazki. <risa> <risa> <risa> eta ostanda zepas hartu duan, ba nahi baduzu Juan Goaraz zure jokoarekin gaurdela mini tenis, ezta? Bai, ordez. Vale, ba orai musika pizkatigokuko dugu eta zure jokoarekin jago gara. Zaman nuen, ez dakit e, guztatuko ez daidan e, Super Mario en pelikula, baina e, musikarekin ja tope. Bai, bai. Eta e, e, komentatzen nuen bezala... <laughs> ja, hori ez... bakarrein ja ikutsiko nuen nuen. Ez komentatzen nuen bezala, ba, edo lauzkau, ba, referentzia musikalpillo bat, eta badanei momentu batean, ba, ba, ume bat sentitu nintzen pelikula ikustan. Mm. <laughs> baina, bueno, baina. Hori gomendatuta, interneten bilatu nahi bauztu, beti bezala toan. Bueno. Bueno, bueno. Bude eh, eh, eh, <susurricano> imerse pirateoa sustatzen. Ez, ez, ez, ez, noski. A ver, ez da pirateoa, da. Ba, bilatzen bauzu eta interneten badago, ba, aizu hor dago, <risa> hai, hai, ez karri, <risa> da? hor dago, ez da? Ez du guk jarri, hori hori hori dago. Hori da, lurrean badago ez da inorrena, interneten badago doaen da. Hmm. <risa> Onda. Bueno, ba... Aurreko aztean, bueno, grau duguen nun aurreko guna, ez dakitzen mata azte izan ditun. Baina, aurreko saioan esan genuen bezala, ba, e, berriz ere GeneWorks e, garatzailean e, mini joku horietako batekin ator, aurrekoan mini futbol ekarregin nuen, eta horrengoan mini tenis jokuarekin etorri naiz Eta Eta, bueno, igual e, aurreko esperientziak ere ba, nere es, e, pazientzian horaz baita emurriztu du joku honekiko, baina hasi eran eukinitun e, egunentarte gana garriak, ja hasi nintzenen ba, pixeat ikusten ja zaitasuna, hmm. ba ja neko askar bukatu esperientzia joku honekin. Igual hori esan betzela, ba, parekotasuna tasuna asko ditula, Eh, aure, futbol jokoarekin eta azkenean ba hori ba, ba, ikusio dut, bueno, ya eme nirizten da, ya pixkanat limitea, ez jokoan ekiko hmm, eh, Niko, gaizke gauratzen ba, ez badut eh, minifutbol zen horako, ba, bueno, mekanikaz berdinak zituen eta azkenean, azkenean, azkenean, ba, idelo game bat zen hor ez gutxi gora bera? Ez ez zen idela, ziren Son eh, fútbol tal de chiqui, vas vesela, o sea, son es eh, eh, la que te... Bajeres, tío... Eh... E, jokalariko ekipo bat, eta zuk jolasten zenuen aurkariaren aurka. Bai, baina, o sea, jolastea zen horrelako, ba, ezen, ez zuen automatikoki jolasten galtzen dut, eh? Ez, ez, ez, hauek ez Aue, ziren nizelak. Ah, bale, bale, bale, bale, gaizki, gaizki goratzen honoren, Eza, bale, bale, bale. Eza, bai, oza, sea, zuk jolasten duzu partida. Kasu honetan tenizean jolasten duzu partida, baina setetan ordez, sei puntu dutik o, onenera. Hmm. E, Bueno, beti 2. E, gatik ira zibardu zu, ose... 6 lau irastu mazdu, ba, ondo, baina 6 bostez duz ira zizko, 6 bostez ira zibardu o sea, Baina... Beti 2. Ten... koaldearekin. Mhm. Uh -huh. Baina... Baina bai, hori, e, baina... Pitzu gata... E, beretik, baina... Joku ariñan ez, e, baina ba, tenislari baten bat ematen dizute eta... Ba, bixat, bueno, e, jende batentzat, chat bakar era kargarria egin daitekeen alderdi bat daukako jokuak, ba personalizatue saka ba, zure raketaren alderdi guztiak baita gure pertsonaiaren luka mm -hmm. eta gausa guztioiek aldituz, uh, bueno, ba, futbol taldean, ba bazinen, e, uniformea eta eskudoa tarralako gauzak aldatzen, ba honetan E, ba, gure tenislariaren outfita aldatzen dugu eh raqueta eskumuturreko banda e, osea bai jungaitezkaldatzen eta eh outfita esbania eh tenisa osea raketaren eta es e, zapatak eta mm -hmm. eh gozoa bai eh erragingo dute e, gure pertsonaiaren po eh puntueta, no? Osea, puntuak emango dizkigute, te zenbat eta e, ba gaus hauek eh zenbat eta raroak izan, o no? e, izan daiteke ba gustatzen zaigunari bota, baina normala ningo dugu ba puntu gehiengoren ematen dizkigun e, e, gauzak e, jarri gure erraketari right. ez, orduan eukiko dugu horrelako popurri bat ez, raketak eukiko du <laughs> e, right. eltzeko e, lekua kolore batekoa, eukiko du markoa beste kolorekoa eta barruko sarea be, beste kolorekoa. Bai, e, estetikari bueno. ind, e, o sea, ez diogu garrantzen direk emango, baina begirazten bat izahar dituen ere raketak ez da? Zer bat puntu ematen dizkenean, bai, bai. bai, Azkena, jungo gara pilatzen puntu batzuk, bai... E, pertsonaik, pertsonaik emango izkiguta puntu batzuk. Zer, jungo, jungo gara desblokeatzen... E, karta batzuk, eta sobre batzuk, eta sobreietan etorreko dira... E, gauza ezberdinak hobetzeko puntuak. Eta hau egien jungo gara hobetzenez, gure pertsonaik, eta... E, Ekipamendua eta ekipamenduaren barnean, ba, esan bezala, raketaren unkauza guztiak, eskumbuturrokeagoan da hori, e, zapatak, eta horiek bai emango izkiguta pontua. Uh -huh. Bestea, ba, esan bezala, arropa, hori ba, izango da guztiz, estilistikoa, zari gehi gustatzen zaizuna jarri alko diozu, bai mutila da izan, ze pertsona ezberdinak izango ditugu, batzuk neska, ba, besteak mutila, ose, hemen ez dago E, alde al debatetik e, mutilla kompetitzen utela estetikneska que semen nahztua da dago hori mm -hmm. al debatetik ondo dago lar itzen zaite o ez dago eh genero eh hori edo Mai. bueno e, hori o sea bakarrik zu un edo son persona ya o ba igual puntu gehien, edo gehien desblokeatu duzun pertsona jarabeliko duzu. Uh -huh. Gero badago beste faktore bat e, ba, e, lur motaren arabera. Zan e, de, lurra, de, edo de, izan gogorra, go da izan belarrezko e, esto bat, uh -huh. ba, e, pertsona bakoitzak izango du bere indar e, gunea. Ta orduan hori ere askotan kontutzen hartuko duzu, ze, zelai batzuk izango dira lurrezkoak, besteak izango dira belarrezkoak, hor duan, komen izahizu, ze partxanagai bakoetxagauka e, bonus bat, e, berari, hobeta ematen zaion zelaia motan jolaztenari bada hor Horrekin jolazteare komen izahizu, baina esan bezala, seksuarena hori ja, es darme en bestia, tipa bat jolaste en mutil batekin edo eh, mutil bat ba, eh, jokalari nesca batekin, o sea, hori da gonaiko, bueno, gustazo, zaito, o sea, hori azkenean esan bezala, ba, garatualizanduzun pertsona ayer, a vera, izango da, es darme en bestia sexuaren, a Vaya, azkenean, eh, ba garapen aldetikan, ez daukaz zentzuan dirikan ez, e, egitea, ba, bi ez egit, bi pertsona imota, ba, bata ba, mutilak ez, azkarragoak eta indartsuagoak eta besteak ba, aulago izatea zeren azkenean ba, ba bueno, e, ez, berdintasunean jolastu nahi bauzu, ba, ba matchmaking batekin eta bar, ba, azkenean, ba, zergatik ez hartu zuen nahi duzuna, eta bad, bad. Ta, ta listo, ez eta bat ba ezterio e, e, arketipo bat diseinatu bakarrik eta horren arabera ba, modifikatuz depende estatistika dituen eta bar azkenean ez da kasantzurikan diseinu aldatikan hori, hori da aldorre tattik ustetan ditutela eta ba, matchmaking horretan bakarrik kontutar izatzen dute ba gutxi gorabera zure nivel beretsuan dauden jokalariekin e, jartzea, eta gutxi gorabera bai egoten da nolabaiteko baiteko eh, aldaketa bat ez mm -hmm. eh bate konturatu naiz ez dakiziotik izango den hau baina adibidez eh a ber eh, adibidez urtze harren bai osea zu eh, pikad zigotzen jotzen zaren bezela ba jongo zara eh zelai berriak desblokeatzen. Mm -hmm. eta momentu horretan zure eh, maiaren arabera de, desblokeatu duzun zelai berrian jolasten ari bariz zara aurkituko duzu gutxi gorabera e, zure mailako jendea edo zu, zure maila zure puntu berdintzoak dituzten tenislariak bai. dituen jendea baina bueltatzen bazer jolastera aurreko zelaietara hor bat batean aurkitzen dituzu maila handiagoa duen jendeak ez ah. igual beste maietarra igonden jendeak erabiltzen ditu beste zelai merkeagoak, porque desbloqueatzen dituzun ala eh, zelai berriak, zelai horiek dira. Osa, mm. igual lehengoan berreun da horreita martxan pon pagatzen dituz ugalasteko, bai. eta irabazleak bosteun ere maten ditu, ez? Osea, bakoitzak eh, sariaren erdia jartzen du eta E, irabazileak gero du dena, ezea eh? bai. horrelak. Orduan, hasi claro, iran berrunda horreita martira, gero dira bostegun, gero mila, eta ja, e, e, iritxin nahizu bateran, non ja, e, jolazten duzun aldiro, bost mila e, txampon jartzen dituzu eta gero irabazileak, hamar mila irabazten ditu, orduan. Klaro, hor eh, ere igotzen da, orduan igual entrenatzeko dut juteko obetzen zure pertsonaiak, baxenak erabiltzen ditu pixkat merkeagoak diren, zela dai, joiek dai. eta horregatik igual orkitzen dituzu orkari obeak eh, zela joie, eta, ditu, da Gauza bat, azken aldian deskurbitu duena eta pixkat... Esperientzia aldatzen da ez zelaiariekiko, e, nahi dut esan e, da, segurazki diferentzia bat, ba ezakit, duk ez, esaten zuen nahi, e, belarrean jolaztea edo ba, go, lurgo gorrean jolaztea edo, edo no, tierra batidan jolaztea hori, segurazki, ba, diferentzia gaten goda, baina or, em, diferentzia oiet, oietaz gain, e, batean edo bestean jolaztea, esperientzia berdin izango da, eh, suposatzen Nero uste jokalari entzat eh, berdin, da. Aldat, aldatzen dena da, eh, ba esan bezala eh, pertsona bakoitzak daukala bonus bat zela arabera, agarra mm bera -hmm. da horrena agarra bera eukiko dituzu bat estadizikak, piskatogetuak erabiltzen bat jokalari hori berari hobeto ematen zaion. Bai. Nena klaro, oso zaia da horrelako mobil joku harin batean, Hmm. Erreplikatzea ezberdintasuna, ba, ez dakite, zela e, lurko gorreko zelaibagaten bai. azkartasuna, edo e, belarrezko zelaibagaten pixkan motelago izate hori hori erreplikatzea horrelako joku e, bai. harin batean zaila izan behar du, hor den, klaro. Azkaren dutena da e, margotu zelaia eta E, bonus hori, estatistika horiek e, aldatu zure pertsanaiari zelaiaren arabera, baina bainarakoan, zuk kolastun duzunean e, zuzun nabaritzen. Ez berdintasun handi. Suposatut ere bai, ba, bueno, e, agian, ez dakit, eh, iruditzen zaitu orain, ez bat bilatzeko ba, bakarrik, Bagian ba, jokalari premiuna eta ba, doan jolasten den jokalarien arte artean ez pizkat ezberdintzeko ba agian ba ba premiumak edo mikroordaindeketa koordinatzen ditu naz agian beste pantalla tan jolasten den non agian ba altuagoak ditu baina agian ez dago hain beste jokalarion edo ez dago esakik kola egongo den ezakit. Mm, bai, baliteke igual ezizatea horren joku arrakastatxua eta horretik matz meikinean batzutan arazak e, ukitzea, ozera, saiatzen dira igual zure uh, urbilagoakoa den e, e, aurkari bat aurkitzea baina aurkitzen dutena baldin, badatipo bat, zuaino, desente obea edo bella gorda induduna horitokatuko zaizu. Bai, horitzen mm -hmm. bai, hori daiteke. Ikustan nahein ez ba, Esan, esan, esan. Ezo, e... Eh, esan nahi nun, ba... Jokunekin hori hele... Ah, asieron esan duan bezala, ba, gertatu zaidala hori. Ba... Eh, Minifutboleen nabareitu nituen gauza, ba, ez zaitzkidanak... Eh, Gehilegi gustatu ba, errep, errepikatuak guztitu joko honetan ta... Horrek igual pixat murriztu dula... Nere pazientzia honekiko. Hmm bueno se custe en dud bar y eh, no es bien que jolás de cosar tenis partida con los de cova ba, horretaraco o son dado juguado a da su right. harina por tanto 6 puntura o sea partida virus y tirado en un teo sea eh, ahora su asco tan dago basura usando su mezcla matchmaking horretanes eh? eh, Tema da momentu bat, no? jolazten dituzu bost partidu eta ari tatiko balba akarra irabazten duzu. Bai. Egoan naskatuko zara pixkat. Bai, baina eta batez ere, bai, apost, bai apostoa bueno, ginezaz, jolaztuko da. Ez ari torrem, ez ari tatu, oza bai, bai, orain nasi zait hori pixka gertatzen, mm -hmm. eta bai, ma horregatiko gertatiko gertatuko zait para batalizari eta ja, ma eh, pazientzia egual esan bezala gara pixkat morritzu zait. Ze ikusten dut, eh, gauza asko ez daudela oso parekoak edo oso justuak eginak free-to-player ga garen hantzat ez. gauza nah. gehiagir daude premium eginak edo sustatzeko jendeak gastatzea ez, e, pilota, tenis pilota berezi batzuk erosteko ba horiek ematen dizutela honus bat e, zure pertsonaiaren estadizistikan edo Badoule la pertsoneai batzuk, ba aurrekoan esanun bezala, ba adibidez egonkoda baten bat, eh, Djokovic edo omenez egindakoa eta hoiek ba gustuiz premiumak dira, osea hoiek eh free to play bezala ez su desblokatuko. Sa hoiek expressuki erosi bera dituzuko eskaintza hori ataratzenenean. Orduan, ga gauza hioek Ba, azkenan pixkeat eh, diskonektatzen, zaituzte jokutik, esan mm. zaitu, bezala. Ba, no, noiz behin, ez ama dituzu hamar minutu libre eta hartzen zuen mugikora eta jorazten ditu partida. Horretarako Nein. bai, horretarako alio du, baina, e, igual, epeluzerako esto bat, e, parte hartza izateko igual zarrunbeste eze. Kirizten da momentu bat non izaten duzu, jo, eske zartu behar duk kristendu enbora, egon borna ez oso pendiente eh, sobre hoieke desbloakeatzeko, iru orduro edo amara orduro edo independeze arra rotasun daukan sobreak. Hmm. Eta ez da autorio egiten, eske ez dokat inongauk erariko betzeko. Osa da gozo yeah. zaildua eh, pertsona jaren edo nago super jokuaren jokuarengan edo mm. zail, zailtzen da asko pertsonaia, eta bura e, estadistika horiek hobetzea, orduan hori da pixat e, jokuaren gan, daiko dan kritika nagusia. Mm. Hau, komentatugu behin baino egileagotan, ez zein dugu hitz egin joku guztitaz, eta segura eski, babuno, e, Ez da, ez garen ez garatza eta hori ba... ba ez da beste informazio ba horrelakoak entzimanteko. Baina horrelako ba doaineko jokutan... Zabat ez dira, ba, bueno, ba mikro dituzten joko hauetan. E, beti egoten da momentu... Oh, askotan egoten da ez, momentu bat hmm. piskate hor... Ba, bat, bueno, paywall bezala dituko digu, ez? Non, harkitzuzu okay. e, ar, ual bat, eta, baya, ja, baintzat, e, sortzen duen sensazio hori da, ez duela pena merezi jokuan jolaztea, ez baduzu hor daintzen, ez? Mm -hmm. Hori da, eta... Bueno, baintzat, grafikoki ikusten dut, ba, jokoa nahiko ondo dagoela, ematen e, gogoratzen dit, Ez dakit, eh, ba, ni pentsatzut, eh, nera beha ginenen jolastu genuela, ez? Eh, birtua tenis jokura gogora ekartzen dit.. jokua. Bai, bai, egin asan, e, esan bezala, ozera, da igual joku hoietakoa esaten duzuna, hasieran asko ematen duzuna, ez? Ozera, komo que engantzatzen zaitu asiran, bai. eta batean nolo aiteko ba, pareta bat nabaritzen duzut, eta hor ortik aurrera ja kostatzen saizu askoz gehi hobet, eh? Orduan, hmm. bai, hasierak ikusten duzu nola funtzionatzen duen. Dituzu horbizko simplifikatua, ez da eh tenis eh super ezaguleentzako jokoa da, osea, da joko bat, bai, e, tentza, oso arcadea, ezta? Eh? Oso arcade, oso Okei, okay, bai, osea, ditu hiru egu, eh e, iru Eraso mota, hiru iru e, pelotari emateko, iru ezto mota, oza... Bai, ez e, fuertea, ez, e, bai. baselin egitea... Gartua, eta... liktatua eta e, globoa. Oza, bai. Oza, iru, iru dituzu eta gero kargatzen baduzu, eta gero dago barri. Horkaria e, ikusten baduzu oso errea globo batekin... Globo txar bat edo enboten bai denbora ematen dizu atzera egiteko eta erantzuteko barudan daukazu bari... E, Bolea bat bai. Horre bai. bai, ematen indartsua egiteko aukera, baina automatikoki. Baina da horien da oso intuitiboa jalazteko hasieratik eta horrek egiten du igual erres sartzea jokoan ez? Bai. Baina esan bezala iristen apuntua ikusten dutzu ja jarraitun edo zukolasten eta gobetzen jokuan eta esartu behar dugu zuk kriston denbara pila edo edo ordaindu, ordoen mm. or, orna baritzen duzu ya nolaeteko limite bat. Bai, ni ustut, e, bueno, ez dakit lehenaldia esan zela komentatu genuela ez, baina goratzen dut, ba, ba, hori pixkat, azte, lehenaztean ez, dena ematea eta geroiak ostatzea horre e, goratzen dut esan genuela Genshin Impactekin, ba, nola? Hori ez, eta hortikan atera genitun, ba, azte bateko jokuak. Mm -hmm. Supostatut, bai. komentatzen duzun bezala, ba, joku hau, e, bai, gehiago jolastu daiteke arazori gabe, baina e, ba, e, zakitez, ez, baz, ez baduzu nahi, ba, jokuan oso buru belarri sartu, ba, azkenean, ba, ia, ia, ba, azte bateko joku batean aurrean gaudela. Bai, osa, dagoza hitzibat, e, nik ingo nukena da, hori, igual, azte bat, batzuk gumbatzuk, ba, pixat, e, Morgeldo eh, bai, o sea, egoteko bai. Hmm. Eta gero ja ba igual eh no no jolasteko eta ja depende se sorteadokazun edo pues, esan bezala eh, eh, adibidu bat Osa, zu, eh adibide bate nivelean harren, jarraitzen baduzu, bai. Normalean matchmakerra saiatuko da eh maila horren inguruan dagoen jendearen aurka. Ordan, zuk igual ez duzu jarraituko hobetzen, baina jarraitu dezakezu gutxi gara bera, ba, ozera, aztean behin edo bitan jolasten sartu, bai. ampar minutu jolastu, bi partia jolastu, eta kanpora. Mm -hmm. Ozera, ja, igual kentzen zaizu gogori go go jarraitzeko hobetzen bai. Ez dira zu zentzua ikusten horreri, baina Baina, bueno, baina, noiz benka jolazten jarraitzeko, bai, igual izan dezake, baina hori, baina esan oso esporadiko, bueno, noiz benka jolazteko, etzela. Baina oso modu kasualean eh, jolazteko fokubatez. Baina, baina. Baina, baina, baina. Baina, bai. mm -hmm. bai, komentatu zu, ba, ikusizkiozun alde negatiboak, ikusizkiozun alde positiboak, ez dakitzeo zer gehiago elditu zaitzun esateko, edo notarekin joango araia, ja, zuztenean? Bueno, basto zait igual pixkat, eh, osa aipatu dut eh fiskatte e, ah, bai, monetizazioatari bai. normalan aipatzen duguna. Bai. Ba, bueno, kasu honetan nahiko sinpleada daz, eh arrunta edo, ba, hori champonak dira. Eta gero dago, bon, bueno, zu askotan ipatzen duzuna, na, ba, premiuma bezala ez, gauza gausa, bereziak erosteko edo pak bereziak erosteko, mm -hmm. ba, diamanteak ditugu kasu honetan. Taie fiskat sai hauak dira lortzen. Eta hoiekin ba, bueno, goza ezberdinak erosi ditzakegu edo saterako, ba, epak bereziak ba, azkarra ireki ditzakegu ba, e, diamante horiek erabilita, baina esan bezala hoiek premiumak dira, eta bueno free to play bezala ba, gutxi lortzen ditugu eta bestela ba, nahi badugu ordaindu hor barko gonuko gehiago lortzoko, mm -hmm. eta beste aia ba, txamponarrunta da hori bai errexago da lortzea baina, bueno, baina esan bezala Ba, sartu batzara partida zailagoa duguetan eta esate baterako ba, ez duten man nahi ehi txura joka ez den eh, joko hau eh, ez ez da joka ez zina lor paseske norazbait ba esan duan ahorein artez eh, ba igual eh, buru belarri murgiltzea hori ba, norazbait desanimatzen zaitu baina eh, duela eh sasalloa si bañó Lena gogo eh beste biru partia jollosteko eta bueno eh uneko 66ko eh arrakasta lortu, o sea, hiru hmm. partidek birasi right. tudo, xa hasne do bueno, ba orendi eh, noizbein exatanoana, ez? Horrelako sautki jolasteko ba aukera ematen du orendi jokoak, zeusan bezalat ba, tenisa gustatzen zaigunontzat, horrelako Criston ba, ba buruasteri gabe, osea bai. taktikak egin behar gabe, ba eta bueno, ba jolasteko aukera ematen dugu joku honek. Bai. Claro, ere bai. Claro, ni pentsatzen dutez, ez? claro, Horlako e, jokuak diseinatzen direnean, ba, diseinatzen dira pixkat, ba, ba, elementu guztiak kontutan eukita, ez? Netesan, nolabait diseinatzen da, ba, pixkat, e, jokuan grindeatzeko beharrori, e, ba, jokuan e, invertitzeko denbora eta lortze dituzun, e, ba, ezak ez, ba, libedi ezberdinak eta bar, hori, jokuak programatzen da, hori guzti guztia kontutan eukita, ez? Eta, talo, Ere bai, gertatu egiteke ez, pixkat, sensazio hori non, eh, ez, baduzu, o sa, ez baduzu nahi horrelako ba, ba gurpile, horrelako gurpil batean sartu, ba, pixkat, ez, eh, jokua ez duzula guztiz disfrutatzen edo jokua ez duzula, ez, e... Eh, Eztak guzti izaproba etxatzen, ez dakit eh, niri askotan hor orla, lako sentzazio bat irri zen zen non eh, pena ematen dit ez, ez ain beste ez, ez diskutatza baina ez ain beste ba, esprimitza jokoaz. Bai, bai, bai. Goli, bueno, azkenean eh, zuk esan duzun bezala hori programatzaien aukera bat izan da, o sea, hmm. eh, ez da inori errua... E, Bautatzearen, baina azkenean ba, bueno, jokaleioi bezala batek autua aukerak egin bar ditu eta azkenean ba, pixkat bultzatzen gaituzte horrelako bai. orre, bai. neurriak hartzea. Ez bada guarda indun nahi, hau ba, claro. bueno, ba, txiko dut jokoa ba, pixkat kasualago jolasteko eta a, ez nahi zorren beste ba, bura hau txiko. Esan bezala, ba, estatistika horieko betzen, ze azkenean, ba, denborasko eskatzen dirit, horretzen e, e, jarraitu nahi badut, baina ez dut ikusten, ba, benetako, ba, isla bat, e, e, jokuaren garapenean. Oza, azkenan ez dit, mm. bat ere, edo gehiagila huntzen jokuan garatzen. Oda azkenan ba, hori, ba, ba pixkat zertarako bali dut joku honek, ba, bueno, noz binka, partida pare baduta Bye. eta listo. Perfecto, ¿va ¿Ba nota, Jarribar, dios tú? Va, ba, bueno, jatorra una sentitxena esports, va, Jarribar, dios. Bueno, se se han o sea, es, es, es de en esta va eh, ba recorrido tipera, que ya o sea, en ditu, se, bueno, se maten dios, va, ba, ori, no es ben cajol, este caukero, ori, baina eh, bueno, va, ba, se han besado la ba programación, Nazkin, nere ikus puntoti, bai ba, dauka e, premiumaren... Basta, e, ba, pixat irutzen zait, ba, e, diktadura hori ez, ozera... Mm -hmm. e, ia behartzen zaitu aukera hori egitera ez, ozera, jaja. dut edo... Ez utziko dut jolastari edo, bueno, bai. No, ez bai, ba, ez nahi sartuko zukesan duzun gurpilio horretan. Bai, ez, oza, bai, oza, bai, bai, bai. Otrakonez gurpiletik, jolastuko dut nahiz behinka, baina ez naiz sartuko horretan. <hazitzen> bai, bai, bai. Ba, bale, ba, orzten uten, mini tenis, Google Playen doan duzten jokua, garatzaak borralako joku pila bat atera ditu, ba, daier komentatu mini futbol, baina gehiago dauz kasute Eta, bueno, ba, ba, biztatso baten eman nahi, nahi badeo zue, ba, e, lau puntu e, izarreko balorazio bat dauka Google Playen, eta hogei mila kritika baino gehiago, beraz, da, ba, bueno, jende askori gustatu zaio, baina bila da, ba, ba, bueno, komentatu barra dugu, ba, hor lako, daier komentatu ditunak, ez dauzkala hor horlako elementuak, ba, seguraski, baztuen esperintzia pixkat, e, ezekit ez, e, zikinduko dutela, edo, ezekit, hor lako zer, Ba bueno, pasamos ba, a la orzo no te minitienes. Música dugu eta joango gara nere jokoarekin, endurance. E, kreatopuz garatzaileren e, joku bat dugu. E, Izzena, pixka bat, zeburazki, ba, ba, bueno, konfundituko gaituz zerren, badauka, egiasan, ez aki garatzairen arazo daukan, niri ez ari gustatzen praktika hori, baina e, jartza ditu horrelako, ba, itz klabeak, ez, pixka bat, e, erlazionatzeko beraien jokuak beste jokuatzuekin, bale? Ni, e, jolastuan jokua, e, nik endurantza ditu ditu baina berez, endurantz Dead Space Premium, da, da bere joko ez. Eta ezakit ezagutzen zuen Dead Space, baina eh, ba, bueno, ez bat duzue. Horlako eh, ba, eh, terror, zientzia fikzio joku bat dugu, ordenagailuan gaiuan eh, kaleratuta. Duela ya ezakit, amarr urte edo errela, edo gehiu agian. Eta, claro joku honek. Ba, zerikusi apur bat dauka tematik aldetikan, zeren, ba, bueno, espazioen gertatzen da, eta, eta bueno, ba, e, nolabait, ba, biztirik mantendu barko dugu bur, gure burua, ba, ba bueno, jokoan aurrera diteko, baina bestetik, ba, jokoak ematen dituen sentxazioak, ba, guztiz ezberdinek dira, ez? Eta, bueno, jokoa premium <laughs> bestela ere bai jartzea ere bai, Pa, ba, e, pixka bat, ere bai, e, gezurra esatea da, ez? Eta, konbono, komentatuko dut zergatikan. Lehen egazteko, ba, historia atletikan, Endurance, e, e, Dead Space Premium hau, ba, jarriko gaitu Endurance izaneko uh, espaziontzi baten barruan horraziko e, dugu gure jokoa. Eta izango gara, ba, joko honetan zentzialari bat. Eta zentzialari bezala, ba, bueno, gure esperimentuak egiten hasiko gara eta bar, eta momentu batean, ba, beste or, ba, mapan orkituko ditugun pertsuaneak, komentat, komentatzen joango dira, ba, nola, ba, ba, bueno, e, egon direla beste solairuetan eta bar, e, entzuten, ba, bueno, batzuk e, txoratu direla, eta jendea erasotzen hasi dira eta bar. Eta justo, ba, momentu horretan, hori ba, gure solairuan gertatuko da. Eta ba bueno, ba hori ez eh, hor guk eh, ba bueno, hasiko eh, dugu jokua usteudela, ba, ba ba bueno, eh, gure eskuekin borrak borrokatu barko dugu beste beste per, bueno, beste gaizkien aurka esango dugu. Eta ba bueno, jokoan aurrera egiten saiatutako gara. Eh, mapa esploratzen dugu neienean, ba eh ba aurkituko ditugu hor armak edo iten bereziak eta bar eta claro ba arma eta iten berezieekin ba gure esan dezakeu ba gure ekipazioa hobetuko dugula eta ba datorren etxaien aurka borrogatzeko ba hobe edo prestatuagoak egongo gara ez eta elementu hoiekin ba ba bueno ba espazium ziti joango gara aurreratatzera eh fiskat eksploratzen abezar aurkitzen dugun eh Eta ba piskat e, saiatuko ora ikusten, a zergatik ba jende hatxoratu den eta barraz. Eta ba, pixkat, gutxi gorabera, ba jokuaren e, ba, historia hori dugu ustaren. Gero ba, ba, bueno, ba, historia ale bueno, joango gara ezagutzen. Hmm, beste ba, pertsonai aurkitze ditugun pertsonai batzuk ba, gurekin zeingo dugula, etzengo dutelako. Eh eta bueno, esa mestela ba, piskanak piskanak Juango ora antzematen e, endurance espazentzio espazentzio ni va ba, zer gertatu zaion. E, claro. Jokua, ba, esan bezala, ba, eta akzio jokua dugu, e, perspekti, perspekti, perspekti, perspektiba isometriko batekin, hau da, noiz, e, ba, goitik e, perspektiba elkin ikuske dugu eta ba jokua e, grafikoki, ba, pixel art eh, pixel art du, ba, orlako, ba, san bezala, ba, ez dakit ez, Super Nintendo eta horlako generazioko jokutara, pixkat, e, eraman godei gaituztenak. E, Akzio aldetekan, baxokoa asko gustatzen zait. Badauzka, ba hono, ba, fazez berdinak dauzka, eta bidaliko gaituzte, ba, espazien zitik aurrera tatzera, ba, horrein joan berko gela honetara, lortzera, Ba, ez dakik, giltza bat, eta giltza horrekin ba, irekiko duztu, ez, ez zer. edo batean, ba, pertsona batek e, ba, pertsona batek topatuko duzu, eta pertsona errek zango ez zaitu, ba, ba, nebozu fase hau pasatu, ireki duztu, ez dakitzea, atea, eta klaro, ba, gu ate hori irekitzera joaten garenean, ba, eh atzemango do ba nola ba behardugu kode berezi bat edo ba behardugu giltza bat edo, edo beste pertsonaei bat ba teori irekitzeko, ezte ta peskat ba hori izango da eh bultzatuko gaituna ba ba esploratzera eta ikustera zerra ba, ba zer aurkitzen dugu hori eta ere bai, claro, espantzitzen zehar ba i tenpillo bat aurkituko ditugu eta ba item askotan ba, oso baliotsuak baliotsuak izango dira. Zeren ba, jokuak jokoak badauko elementu rog lite bat, eh goratu e, gorazagon ba, dela pixkat, eh ba bazaituzte hasieratik hasiko tarela, ez? Eta zentzuoretan esan dut rog lite hori ba, ba, era ariñago batean implementatzen dute, ez? Zu ba, lehen fasea pasatu baduzu, duzu, ba, datorren, bueno, berriztazten zarenean bigarren fasean hasi e, koztara, ez? Eta kontua da ba, e, fasez fase lortzen dugun lor, e, ba esena lortzen ditugun itemoiek ez ditugula mantenduko. Eh hiltzen bagaituzte, ba berriro hasiko gara, baina iten galduko ditugu. Beraz ba item ez galtzeko hor eh, joku, bueno, eh, jokuaren opziootan ajustetan ba aurkituko dugu ba, ba ez da denda bat baina bueno nola ba, ba panel bat non eh, lor, eh, jokuan lortzen dugun diru horrekin ba erosi alko dugu ba adibez armak edo pertsonaiaren estadistikak igualko ditugu horlako e, orlako elementu ezberdinak eta elementu horiek ba partidaz partida mantenduko dira. Iltenbagaituzte, ba arma hori erosi ba badu, erosi badu, badugu, ba eh mantenduko zaigu datorren partida, partidarako. Eta aztentso horretan ba bueno, e, ez, bai eskintzen du ba esperientzia premium bat zeren ez dauzka holako microordenketagello zents horretan, eh ez dauzka ez dauzka publizitaterik eta ba jokoa ba Iruditzen zait orokorrean ba, oso ondo diseinatuta dagoen joku bat, azkenean ba entretenigarri egiten da eta ba baka ba, ba bat ba, pixkat, pizkat e, e, egun asko mantenduko zaitu utzela joku e, Komentatzeko bakarrean ba, bueno, ni azken orokorrean ba, ia hiru aste egonezela jolasten eta esan barra dut. Ba naiz dela oso ona joku honetan. Mandorekin jolastuz alare, alare eta ba, jokuaren herena Lord e, gainditza lortu dut eh, momentu momento arte zeren ba bueno eh partida garenean hor ba noraitzeko ba e, gordetzeko ba espazio bat izango dugu eta hor jarriko gaitu ba jar erakutseko gaituzte paste ba, zen bateko garapena egin dugun jokoaren barruan ez ni momentu honetan ba eh uneko 34a pasatu dut em bauri ba urorrean ba noiko ba, ondoan joku bat eh gustatu zaiz ba hori esan bezela e, Ba, e, nola, ba, ba, mekanika hori bizkat e, armak erosteko eta armak erosi ez nahi baditu zuzen e, ba, zure diruan eh jokoan lortzen duzu diru hori ba, zure estatistiketan estatiz e, sartu nahi duzu ba e, eskeintz bai ba, ba, bueno, mapan zehar aurkituko dituzula eh e, ba arma ezberdinak eta, bar, eta ba ba bueno horretan ba, aukera ezberdinak ematen dizkigu Egia da, ba, ematen, izkigun, ematen digun aukera bat, eta nahiko maizera abiliko duzutena, dela, ba, zendatzeko aukera. E, Uztut, gaizkiz baina, oh, berreun txampon horretzen baditugu, ba, zendatzeko e, aukera eman gaitu uzte. Mapantzean arkituko ditugu, ba, botikinak eta horrelakoak, ba, ba, bueno, zendatzeko, baina egia da, mapan zehar lortzen dugun, lortzen ditugun gauzak, askotan nahiko aleatorioak direla, ez? Eta batzutan ba, lortuko dugu botikina ba, fasea azterakoan, eta bestetan, ba, e, agian ba, egongo da, espazion ziren, ozola iru horretan, ba, beste alde batean guztiz e, alden duta, ba, gu gauden tokitikan, ez? Eta beraz lauzen zorretan ba planifikatzea askotan zaila da e, egia da ba, armaka, armak agertzen diren toki hoietan normalean mantentzen dira eta beraz ba, bueno, e, bizpairu partia e, do, bizpairu saiak eta egin bai egin badituzute ba e, taikusi baduzute ba nonbaiten ba, arma berezi bat lortu ahal dututela ba segurazki datorren partidetan arma hori horregongo dela eta zentzo horretan ez dago arazorik ez baina egia da ba nahiko E, e, modu aleatorio batean sakabanatzen direla espaziuntzitik, eta ba, askotan hori e, ba, bizitza botekin bat e, lortzea, ba, ez da oso horreza izango, eta horregatik ba, izango dugu aukera hori ba, berreun txamponekin erozteko e, bizitza pixka batez. Esan duan bezala, ba, bueno, e, esplorazio o, mekanika bat daukagu, baina nire, ba, ba, bueno, akzio joku bat dugu, eta beraz, hor ba, bueno, e, e, txaiak edo bueno, erotutako beste espazionziko beste pertsonai batzuk gure aurkaetorriko direla, eta ba, zentzu horretan, ba, ba, tirokatu beharko ditugu, eta irabazi behar, e, bueno, garaitu beharko ditugu. Klaro, e, zentzu horretan, ba, ba, normalean, ba, esplorazio modu batean... E, e, erakutzigoa ditu non ba bueno, pasillo batean ba no ezuen kagertuko azkiguo eta bar baina egia da ba bueno ba garela nahiko maiz ba ez dakit ez fase bakoitzero agien 3 edo 4 aldiz egongo direla hor noraiteko ba, plaza batzuk ez eh toki sabalago e, batzuk eta normalean batoki zabal horietan e, egongo direla ba, agertuko agartuko ordak bezela gertuko dira ez Eta, ba, bueno, e, ate guztetatek aterako dira, eta guk, ba, mapatik e, asibarkoa gara, ba, korrika alde batetik bestera, tirokatzen ditugun bitartean, ea ez gaituzten niltzen, ez? Eta zentzorretan, ba, bueno, e, jokoak momentu bat batzuetan, emango dugu aukera, ba, e, laguntzaile bat lortzeko. E, normalean laguntzaile hori, ba, esango da, e, ba, seguridadean lan egiten duen e, tipo bat, eta, ba, guri lagunduko gaitu. Eta hor ba, pixkat ba, e, jokuari ikustea da nakatz bat dela, ba ba bueno, laguntzaioek, oi, laguntzaioek, jo esangot, ba. Laguntzaileek ba tuntuak dira. Eta neiko na, maiz hartuko dira, ba, borrokaren erdian, denen artean, denak tirokatuko dituzte eta ba, noski, ba, hau hiltzen badute, ba laguntzaile Eta batzutan, egia da, ba, ba, bueno, oso era behilgarria dela, baina beste batzutan egite ditu gauza batzuk ez duzula ulertzen ez, adibidez. <laughs> e, aurkituko duzutele ere baina eko maiz, e, ba, bueno, e, gela batzuk non ba, minak jarri dituzte. Eta ba, zu juango azara ba, ba, kontuarekin, ba, min hauiek e, saiesteko, eta ez e, ba, bueno, ba, bide, bide bat aurkituko duzu, bat segurazki ba, seguraski, ba, gelaren bukaera nahiten bat dugu edorrelakoa. Egia da... Ba, izango dugula, e, obetze puntu bat non e, bueno, albidetuko gaitu, ba, adibidez, mina horiek deskonektatzea, baina, klaro, igotzen baduzu ez dakit. Adibidez, abiadura edo igotzen baduzu bizitzako purua edo horrelako estadiztikak, ba, segurazki ez daiztudula geldituko dirua hori ba, ordaintzeko Eta, claro azkenean, ba, bora, mina horiek saiztean horkituko zara, eta ba, batean, fase berdin egiten modu laguntzailerekin ba zu nola zu joaten saran ba munduaren kontu guztiarekin ez ez es ez, e, ez er eta zure laguntzailea joango da minen eta minen mine sear guztiak claro bat e, batek eztan da egiten modu besteak ere bai eztan daingo dute eta bat batean ba, zure laguntzaileari esker ba bizitzaren erdia galduzu <laughs> ba, gian, ba, ezakit, ez dakit, e, arma bat aurkitzeko edo bizitza apur bat aurkitzeko edo herlakoak esan e, bezala pixkat da, trampa bat da, zeren, ba, ba, askotan, ba, lagunduko gaitu, baina negia da e, ba, beste batzutan, adibidez minekin eta bar, izango dela joe, ba, pixkat e, nora esatutein gelasak, ba, pein india e, ba, ba, ikurdi min bat izango dela zuretan <laughs> eh Beste digere bai, ba, claro, e, iruditzen zait, agian, ba, ba bueno, hauk nerek esa partikularra da, iruditzen zait, azken, obetze alde pilo bat e, eskentze ditu dela, eta hori oso ondo dago, baina egia da, ba, bueno, obetze puntu oiek, e, ba, di bez, ez? Bizitza obetzea, bizitza kopurua onditzea. Eta... E, ba, asko igo barduzu somatzeko. Sero normalean, ba, bazak e, eguneko bateko hobekuntza lortzeko, ba, ba, bueno, oso diru gutxi beharko duzu, baina ba, batean, ba, uneko 5 hobekuntza bat lortzeko, ba, e, diru asko invertituko, invertitu barko duzu. Esan ber, esan duan beste la. lortzen den, ba, ba, etxaia galetzen ditugunean, eh, mapatik ustenduten dirua da. E, eta claro, Ikusten modu zu badidez ez dakit ez, e, baruzula milla crédito. Ba, bizitza pixka bat eh luzatzeko, modu nabarren batean, ba, claro. Eh crédito erenarekin ba segurazki arma potente baten hobekuntza edo arma potente bat lortu alduzu eta, claro, zentz horretan ba segurazki impacto hondiagoa izango du ba, arma hori lortzea, e, eta ez bizitza igotzea, ez? Eta zentzu horretan ba, iruditzen zait eskaintzen dituela igotzeko estatistika pilo bat eta estatistika hoietako asko ba gehiegi invertitu bar da. Ez dakit bat, jol, grindiatu bar den eh pantalla batean, ba ba ba ez dakit, ezobeguntza, esan badela Navar men bat lortzeko eta partidan ba inpaktu handi bat eh eukitzeko zeren. E, ba, komentatu et, ba, nahiko tu esto Sarren ez dela baina negia da joko nahiko zaila dela, eh? Ose, lehenengo hiru hiru pantailak gain e, ganditzea, ba, kostatu zitzetan pilo bat. Eta gainera, ba, ba, esan barradog ere bai. Claro, eh zaila da. Eta normalean pantailan zehar okitze dituzun ba, beste beste pertsonaiak, es e, ba bueno, hor dauden e, espazentzean e, zehar espazentzean ez dauden pertsonaiek ba, ez dizutela lagunduko edo ba, ba, ba, hor daudela ba best, ba gaizkiak hiltzeko. <laughs> eta beraz ba, bueno, izango da pixkat, eh ezakidetez, e, so, sortuko ezto ez sensazio bat non nonjo esta ya da e, ego, e, aurrera egitea eta gainera ba estidiate hor pantailan ze aurkitzen ditutan pertsonaiek estidiate bater laguntzen eta sartzen badira toki batean non beste ba, ba bueno pertsonai honak daudenak normalean ba hilko dituzte eseren pertsonai hon hauek ba dira edo ez dituzte erasoko edo orrelakoak ez ta zent horreta ba jaiz badela ba, da baina pentsatzen dut ez dela bere bat bezik eta bueno ba, bon, azkenan da ba, ba bueno, erabaki bat Eta egongo da jokalari eh, mota bat, ba, bagian, ba, ba, joko zaiagoak guztoko dituena eta hori disfrutatko edoela, ba, nire kasuan edo ez, ba, nahiko txarran izan ez, ba, sufritu dut ez. Eta komentatzen ba ba poskat iruditzen ze garatzaile honek ba trampak, trampatuak egin dituela, ez? Alde batetikan komentatut batitularen aldetikan, zeren ba Endurance Dead Space Premium jokoa ba ba segur deitzea, ba azkerzki ba Dead Space jokoari gogoratuko gaitu. Eta nire kasuan Endurance bai. Eta claro, gero dago beste beste joku bat eh garatzaile berdinarena horlako e, ba, e, ba, titulo batekin jolasten duela, ez dakin, ez dakit zein den orain eh, beiratuko nuke, baina nolako, ah, mira, hemen dago. E, bai, resource, resource war, e, Brawl Stars Call. <laughs> claro, honek ez da ka Brawl Stars jokoarekin zerikuzirik, baina egia da, horlako ba, titula jartzen dizkiotela, eh, ba, piskat arreta daiteko, ez? Eta eh, bai, E, claro, ez dut, vale honekin e, zeriku zaiduena eta ez dut komentatu jokuak e, bi historia ezberdinak ditu alde batetikan izango dugu, ba e, gure historia Endurance e, Dead Space Premium izanekoa ba, e, bi kampaina ezberdinak izango dituen lehena, ba doaineko, bueno, doaineko joku premiona da, bi euro gita mar bali du jokak baina hori hor da ba, lehen kampaina izango ba, dugu eskuragai baina bigarren bat dugu eta bigarren E, kampaña hori desblokeatzeko irurgeita haramar ordaindu daindu bar dugu. Beraz, ba, piskatoria irurgeita zait nahiko kaskar, rez? Eta, grau, komentatzen uren titularen azeren e, Endurance e, espazion zionetan gertatzen dien historien artean, ba, beste joku bat augu Google Playen dela Endurance de, Dead by Daylight izenekoa. Eta ez dakit ezagutzen zuten, baina Dead by Daylight beste bideo bat da, e, normalean, ba, bueno, e esan dezakegu dela izkutaketan jolasteko joku bat, bale? E, dauka horrelako, ba, bueno, tematika bat, e, terrore terror azkenan, ba, izkutaketan jolasteko gara, baina kolastukora, ba, ba Freddyren edo Jasonen aurka edo, edo horlakoak, ez? Eta claro. Esan bezala, beste la beste jokoak daukagu hor eh eta unibertsio edo espazentzi berdian, eh, kokatzen dena dela Endurance Dead by Daylight. Eta, klaro, <risa> iruditzen zait, jokua nahiko ondo dagoela eta ez dutela behar horlako lako, ba, trampak egiteaz titulotan, zerren, ba, ba, egoten bada, baten bat jolasten dula Dead by the Light joan, edo Playstationen, eta esatea, ah, behiratuko eta berbat horlako e, hor joku bat jokua e, Google Playen. Eta, zehura eski, ba, ba titula agertuko zaio, jetxeko du eta ikuseko du jokua ezberdina dela. Eta zentzorretan, ba, esan bezala, ba, jokua iruditzen zain, nahi kondo da gola, eta ez dutela borlako ba, ba, trampetara eh, recurritu behar, ez, pixat, ba, ba, jokua sartzeko eta bar. E, Zegi jo komentatu bar nun. Ah, bai, ba, e, bi jolas modu eskentze ditu jokoak, batetik ba, esan ditu, esan duan bezala, ba, bi kanpaina motaz berdin horiek. Eta bestetik, emango e, ditu ere bai, jolazteko, ba, noraiteko jolas modu bat. Non, ba, bueno, e, gela, gela ez, plaza txiki, e, bueno, bai, plaza txiki batean egongo gara, eta batetatik gaizkileak e, hartuko e, dira, eta gu saietu barko gara, ba, abertzen bat denbora e, bizirik mantentzen gara, nez? E, ondo dago, pentsatzen dut, ba, bueno, ba, jokuaz bizkatua ba, ba bueno nekatu zaretenean edo gain ditu duztutenean ba agian ba hor gogo eh, gaio gelditu bazaizu eh, ba hor izango zute eh, ba bueno beste jolas modu bat Oro korrean, gustatu, gustatu zaizkien gauzak historia nahiko ondo dago eta agia da ba bueno pertsonaiekin ezberdinekin hitz egiten duzunean ba eh noraitikoa ba, gustatu dituzu ba zer komentatzen dituzu eta askot, eta eh, askotan ba horlako ba, ba bueno bideo jokoekin zeriko hasiera duten ba horlako itz jokoak egite dituzte, edo erreferentziak, pelikulekin eta bar, ez dago momentu bat ba, komentatzen duela, ba, pertsonai batek hor salbatzen zuela, eta jo, hau, azkeneko aldi ikusenuna horrelako zer bat, hain zen ikusten e... horizonte final pelikula, ez? <laughs> Zeren, ba, bizkatu horren ba, tematika berdina dauka. Eta, zentzu horretan, ba, bueno, gustatu zait horlako referentziak egitea, joko oso entretenigarria da, e, grafikoki oso polita iruditzen zait, egia esan. E, ez dakit errexagoa edo, edo den horlako joko bat egitea, baina egia da ba, oso bolita iruditzen zait dela. E, e, zegio komentatu nahi nun, guztatu zait hori ba, ezberdinak eskaintzea eta arman eskerrak ba, erm, armen e, e, munizioatari zaigula gortzen eh aventura ikutoiak ere begutatu ezkit, zeren ibiliko sarete ba espezientzean aurrera eta ba, kajak guztiak irekitzen eta dena dena klikatzen ze balia, em, eta zeozer ba, bali baliogarria edo baliotsoa aurkitu dion duten. Eh joku premium bezela ba, ba neko em o sea, pack mm, borobil bat dirtuten zaitez, baina egia da ba ez ari da gustatu adibez ba horlako ba jokoak izendatzeko momentuan egin gindituzen trampa horiek Google Playen, edo eta ba, bueno, bi euro gaitamar kostatzen duen joko bat erostea, eta ba, bi ez berdin esketzen dizkizula, eta beste kanpaina ba, ordeindu behar zu, zentimo, ez? Zakitzen zu horretan, ba, jartzen badi jokoa du ba, iru eurotan, edo iru, iru, ezakit ez? Bien balioa jartzen badi eta dena ez blokeat ba, nere buruan bintzat, esperientzia premio da. <laughs> eta bueno, ba, orokorrean jokuari e, sortzi bat jarriko diot, ge, altuago jarriko nioke, baina, esan bezala, ba, nahiko txarren joko jokonetara jolazten, eta, ba, kostatzen zait aurrera egitea. Eta pixkat, ba, nere kasuan nadiz frustrantea egintzait, zeren, ba, ez nuen fazez pasatzen, eta irugarren fase batez ere ba, pilo bat rabatu zitzaidan, Eta egon naiz, ba ba bueno, honentzen irugarren fase horrekin ere gainditzen du nuen, zeren noiz bain garebai e, bueno, normalan fase bakoitza nagertu goz zaigu orlako 5 bat, Etxai nagusi bat eta etxai nagusi hori gainditzea, ba bazaia da. Eta ja gainditu bueno, e, bigarren pantean e, gertatu zitzaidan gainditu al izan nuela, e, laguntzaile bat nuelako eta hirugarren fasean ja ez naukan laguntza hori ba, e, lehenago eh hilzelako eta kostatuz kostatu zitzaidan pilo bat gainditzea hori eta gero claro aurrerogo ere bai ba, bueno, e, pertsonaia hobetuta tabar ba piska bat gutxi gustatu zait baina egia da ba ba bueno horlako etxa gainditzea, gainditzea ba, ba, pilo bat kostatu dela, gainera zu joaten zara ezakidet ez, eskopeta batekin edo metraileta batekin eta bar eta beraie joaten dira, ba e, koete jaurtitzaile batekin edo orrelako gauzakin, beraz, ba bueno, eh, jokoaren e, zailtasun kurru hori, nahiko altua da, baina esan bezala, ba bueno, eh, hondo daen joko bata gorokorrean. Egia da, ba 2,50€ean segurazkien ez nuen la ordainduko, ez? Baina, egi, baina komentatu komentatuen izuen bezala, ba joko hau ba ezkeintzan dago ez behinka, Eta ba nik gustu dut 10 centimotan ere nuela nuen joku hau beraz ba bueno, a irutzen zait, ba nahiko ondo dagoen joku bat euro batean ere bainaiko ondo dagoen joku bat da, ordupilo bat emango dizkizu e, eta zentzo horretan ba, ori, ba bat nertzako notaltua, baina ez dut sartuko urteko berenetan, zeren, esan, ez ba, esperientzia nahiko frustrante bat nere, nere kasuan. Eta, bueno, ezakit, ezakit eh, jokoaren irudiak ikusteko aukera eman ditzun, edo ezakit gal, galdetun edizun, bestela musikarekin eh, jongoera. Barkatu, baina gaurkoan eh, ez ditut jarraipenagin bideoarekin eh, normalan jar, jartzen ditut, jorazten ditut zun jo, jokuen bideoak ikusteko pixka, baina kasuan ez dut aurkitu. Bueno... Asi que... Daien, eren eskalaguna bezala. Eh? <risa> ez dit kasurik egite. No, so ondo, oso ondo. <risa> Bueno, ahora vamos a cantar aquí Juan Guerra, estás ayer en Amayerekin, verás. Bestia, freß auf, reiß mir das Herz heraus. Bestia, nimm mich ein. Ich will kein Mensch mehr sein. trete über trona Schritt für Schritt durch niemals Land der Himmel karg vom Krieg entfernt wo einst der Wald der Blüte aschenote Boden nährt bedien aus aus sel selbst nach der Sonne baut Fleisch schon Bakastu da tornasterako jokua Ba, bai, eh egunes Egonuiz... bueno. Ez dizu arrituko baina aurkitu dut beste eh aurkitu <risa> eh ai, no, joder, hun e... beste idel bat aurkitu dut eta ordua bai, eh engantzatuan nago, e mun bueno, eske Azkenaldian ba Playstore jartzen dit, ba bueno, e, edo, jo, mm, akez, eta guti aterako diren jokoak ez eta Torrella ba publikatzen direnenen abisatzen dit. Ya e, ja, bueno, memorialean karreitu joko batzuk irrtatasaien bezala eta ba, berriro ba hartzen daite publikatu, bueno, azte honetan publikatu den joku bat ekin, Tap Dragon... Txera berriz izeno sabera aurkitzu nuen... Tap Dragon Little Night Luna du izena. Mhm. Mm eta, bueno, da hori... Eh, Azken nahi, idel bat da, ozea... Koztatu bat zaizue, gestio eta... Eh, kontu hori. Bai. Da, bueno, eh, su que hay pachando su lado en la bandera y gustan zahidán y del hoyita o sea, goza de gente y tu su gestión reta en barroba en el techo. Hardcore Hidelback. O sea, bueno, eh? Hardcore Hidelback. Hardcore Hidelback. O sea, su que hay pachando su vez de la estuza egiten, mañana estuza... De... <ríe> <En maten risa> el... no es bueno, bueno, el momento gustita va a clicarse y te ahorraré la cua, ¿qué es? Ay, orden bai. Ordea, ordea. Eh, bueno, Eta... bardu dotorendi den mora pixa bada, azaltzeko ondo jokoa, baina baina gustatu zaite momentuz hinchas ba HTVterako jokoarena ja gain ditzen e, bueno, aste honetan hasi naiz. I labu haste gundar modjoraste no Komentatu behar neizun, zeren e, ez dakit e, ikusi duzun, batera dutela ba, joio berseko joku berria, joio berza ba, gensin impacten, e, bueno, joio da gensin impacten garatzaia, eta ba, ba, bere jokuen, beraien jokuen artean, ba, gindute hor lako joio berz bat, ez, bizkat, e, badaukate e, nexo bat, jokoa eta estetiken, dan nik ikusi duanez da ba, gensin impact eh nor da eh, espacial de la kobat Honkai Star Rail Bai bai bai baina descarga de, de tot eres eh, ereneko nor Ez dut kolesterolik baina ni hor eh, daukat bai Ba ni ba bueno eh, aterazenean ta gonentan pizkat analiza ikusten eta ikusten ba, ba bueno ikustenuta izan non joku bat dugu zeren eh, ba, bueno, alde batetikan ba Genshin Impacten elementu oiek ditu, krafteoa eta eta historia eta aurlakoak, pertsona ezberdinak esplokatzea eta bar, baina ere bai badauka, ba, zuri asko gustatzen zitzaizun gauzat, dela ba, txandakako rola hau ez da ginsin impactez dela, ba, pixkat, ba aloloko ez, borrokatzea, ez eta ba, zentzorretan, ba, txandaka egingo dugu ba, freno fantasi klasikoetan bez dela eta ikusi nun, eta esan nun, ba, hau gai, zaur eski, irzi, gustatuko zaila Bueno, ha probado tu ordenador. Estuve probando indican, eh, he descargado nun, laneko, nire bueno, telefonora, laneko telefonan jolas tud eta a, a, ba, antzemana nun, ba laneko telefonan ezin nuela joko netera jolas <laughs> tu. Ba, bueno, ni momentos, es nice, ahora bai jolas tuco ba, beste hauetako, bueno, ba, deskartzen joaten ez jokuak eta e, momentu honetan seguraski, ba, aste honetan e, kaina emango dioan jokoa izango da kart rider drift iztenekoa dela, ba, beste kart joku bat, ba, Mario Kart e, antzeko bat, ematudu Mario Kart baten klon bat, baina, e, bueno, a, dator, aurreko duten borraldean, ba, beste kart joku bat e, karri genuen, ez dut goa ratzen nire zena zuen, baina, e, ba, bueno, hornek, ba, azkene, Mario Kart bat zen, baina, bereakatzak artean zituen ez adibidez, ba publizitate pillo bat. Eta azentzo honetan ba Carreider Drift hau ematen du, ba, ez daukala hainbesteko publizitatea, badauka olako ba, joku barruan erosteko ba hobekuntzak ba, eta bar, eh mikroordenketak, baina ba bueno, ba joku entretenigarria momentos eta ba joku honetara emango diot eta ba saretoko nezakartzenan da tornastrarako edo bestela, ba Ez dakit, 20.000 joko instalatu ditu denez, ba beste joko bat ekarregut. Nor daki? <laughs> <laughs> <laughs> ba bueno, ba hoy estando hasta honetako e eh, mu gamers. Eh, ba gure zaio guztiek eh, nahi duten podcast aplikaziotan aurkitu dezakezute, bai eh Spotify, bai Googleen, bai toki guztietan. Eta, ba, ba, bueno, guk ez daukagu berez pentsat e, ez dietarreta andirik ematen sare sozialei, baina ba, zeuzter bidalin ez dute, ba bai, agian Instagramen irakurriko dugu edo bestela, ba, iBoxen e, e edo seguraki irakurriko dugu. Eta hoe esan da, ba, guk datorren astera arte agurtzen zaituz dugu. Aio. Aio. Aio.